Hoy trataremos de visibilizar y profundizar en unas dinámicas que se están llevando a cabo en el movimiento anticarcelar. Eh, Bilbo ¿sí? Kogoy, Kauzetako colectivo feminista, bai, jurídico eta bai, ba, destripetako san emoten anistituziñotan, racismoa, bai, eta egun bai. Eh, Kauzada, bai, galdako naridilela... Gertakari politiko importante batzuk ematen eta bueno hori ba, horrenkin dugu hortu e, ondo gaztetxearen e, derriboa ikalean e, ba huelgen kontua jendea langileen arteko borroka desarastecimiento eta, eta violentzia ez eta horre diante mm. zala guztiak gero golpe de estado bat egiteko baki biari buru zintzingo dugu hidia eta arkitektura eta urbanismoak daukan e, funtzio represibuari buru una pobresa que se enganchaban en los huesos y no dejaba espacio para poesía algún Habia violencia, abia desgarro, abia dolor, no abia futuro, solo abia verdad. Sare sozial eta blogeroen gaur gaurregunekosistentzia mundu maian, gizakien artean emoten diren erlasioak, beste flujo eta denbora parametro barri batxuetan produztzen direnaren adierazle garbie direz. Baina zer da barri dan hori. Gizartea historikoki globalak diren sare sozialetak konfiguratu izenda. Kapitalismoaren garai merkantilistak suposatu eban internazionalizazioak baldintzaturik. Zer esanik ez dau mugimendu aktibistei buruz berbi iten badago. 18, 19 eta 20 garren mendeak sare eta internazionalismo obrero eta eraultzaile ugari hartu ebasen neuren baita. Horrela, zare sozial berri honen sorrera albidetuten daben hiru elementu barri emoten direz. Lehenengoa, interneten existentzia da. Bere esfera estrukturalak milioika pertsona eifinten dauz kontaktuen denbora errealean. Era berean, gisa er, e, interrelazio orako euskarri teknologiko barri bezala jokatuz. Eta espazioa eta denboraren zentsuaren eraldaketa askartuz. Bigarna, transnacionalek eta kapitalaren Kate juridikoek, azken hauek autoretzaren eskubidean isladaturik interneten limitazioa eta monopolioa bilatuarren jakintza eta ezagutzaren zentsua eraldatuko dauen bibioteka infinitu bat sorrarazi dabe. Honek tekstualitate barri baten jaiotza dakar beragaz. hiperteksto deiturikoa, non ezagutsa finkatu egiten dan, zein aurreko garaietako hidatzizko eta ikusentzunezko tekstualidadearen sintesi eta hobetzea da. Hirugarrena. sare sozialak behetik egiten dean akzio politikoentzako instrumentu berri bat suposatzen dabe. Gaur egun, txiber turba delakoak ezagutzen direz. 2005eko azaroan, polizia frantsesak Pariseko Arrabaletako matxinadak keusteko ezintasuna aitortu eban. Eure hitzetan, matxinatuek gerrilla urbanaren teknika eta esperientzi barriak ikasteko edukien habilesia azaleta. Baina baldira zare sozialak irautxarako esparrua, hainbat faktorek eragoztasunaren handiek dauzela erakusten deuzkue. Bata adibidez, Facebookeko ingalaterrako eskuntza sistemaren privatizazioaren kontrako protesten deialdien egin, deialdietan eginikoa. Autori, autoritarioki, manifestaldien antolatzeleak sistematik kanporatuz. Bigarrengoz, 2000 eta maikako Egiptoko gertaretan ikasi gendun boterearen interaktibitate kritikoa deskonektatzeko gaitasuna. Telefono mugikorren zerbitzua ebagi ebien, satelite bidezko telebista senalea eten, eta internet blokeatu egin zen poblazioaren gehingoaren Hirugarrenez, Twitterri buruzko jahuk eginiko ikerketen arabera, berreun milioi erabiltzailetatik bakarriko gehi miliek egoizten dabe sedukinek. Daugarre nez, Twitterren benetan interaktuatu egiten dabien erabilttze gehiengoak blogeroak direz. Hala ere, blogen panorama globala ez da oso posgarria. Techknorati konpainiarren arabera zazpieta hamar milioi buekune inguru egongo dira interneten. Hauetatik, berroeta hamar mila etahun mila tarteko webgunek egoizten dabie trafikoaren osotasuna. Arkitektura desentralizatuetako zare sozialen ilusiotik, sare zentralizatuen errealitatera heltzen gara. Non, interaktibitate desentralizatue, bai mentzen dan, baldin eta botereak edukineko nartzen badauz. Botereak deskonektatu egiten dau, zentralizatu, baina baita kriminalizatu ere. Interneten baitan, konfiguratzen den borrok eta resistentzia esanguratuaren aurrean, askatasuna eta segurtasuna bateratu beharraren diskurtzu erabiliz impozatzen da. Segurtasun askatasun binomioak, euren aburuz, edo edozerganako kriminalizazio eta errepresio ofentsiba ba mozorrotzen dau. Nez eta definizio hori egiteko gaitasuna, elite karduratzuki patrimonien zatu. Terrorismoa zer den definitzen dauen teoria internazional baten faltan, bere definizioa, imperioaren eritsi politikoaren eskuetan gelditan da. Ezagari libertariotan sortzen ari dan mobilizazio eta erresistentzia olatuei aurre egiteko. Hau da, arerio politikoak neutralizatzeko, neutralizatzeko. Hizi moduen informazioa arkitektura ororen atzean botere struktura bat dau. Egie da, teknologiak bereziki, komunikabide teknologiak botere struktura aldatzeko baldintzak sorrarazten dauzela. baina zen orabidean eragile sozialek daukien saberaz erresz, aprobiatzeko gaitasunetik beren dabie aldaketa hauek eragiteko boterea. Horregatik, esan leike sare sozialak hegemoniaren disputa esparru dilerla. Honek ezaren nahi dau. Batetik, ulertxea internet biblioteka izateari egin deutxola eta, eta ezagutxa eta bizipenak elkarbanatxeko esparrue edala. Bestetik, interneten eksistitzen diren erraminta sozialen apropioazioa lortuz. Zarearen erabilpen instrumentala egiten badugu eta gure aktu, aktuazioak espaduz, espadauka aspirazio politikorik, hegemoniaren disputa esparru bihurtxearen helburua galdu egingo da. Azkenik, sortzen diren zare sozial virtualek, gizarte egitura erreal baten izlada izatea nahi taena da. Bueno, bueno, bueno, arrastion, eta ondo etorriak danok, paraski bizidunak saio berri batetara! Gaur, hotxaila kamaika honetan proposatzen dizuegu elkarrizketatxo bat, kasu honetan e, handeka jurado e, izango dugu telefonoaren bestaldean, handeka jurado da armi-arma operazioan atxirutu egin zuten pertsonetako bat, ka, e, Twitter edo txioak idazteagaitik Interneten, sare sozialetan eta bueno, horrek demostratzen du beste behin e, Estatu represibo batetan bizi garela e, e, disidentzia oro kriminalizatua den eta gogor- gogor zigortua. Bo bueno, ba horixe hori da gaurko saioan daukaguna, ez dugu denbora gehiago galduko eta lasterraziko gara e, entrevistatxoarekin. Bien, bitartean musika apurbatekin txiko zaituztegu eta ia guztatzen zaizuen. E, kasu honetan, Charles Wright and the Watts, e, 103 Street Reading Band, eta kantaren izena oso ezaguna den Express Yourself! sell <laughs> Kartzela Feminismoa Okupazioa Anti-autoritarismoa Euskera Migrazioa Ekologismoa LGTBI mugimendua Zorkuntza librea Autogestioa Kapitalismoa Asamlearismo Edabide azkeak Errepresio Ekonomia sozial eraldatzailea Kaurkoan, handeka juradorekin Armi armarma operazioa, Bizidentzia erakustaldien kontrako kanpaina errepresibo. Barkion elkarrizketak! Bueno, va, ba, esen bezela, hementsa gaude, elkarrizketarako Carrisquetaraco ya preste, hemen daukagu telefono orain bestaldean, andeka jurado, handeka jurado va ba, da eh, armi arma operazioetan atxilotu egin zuten eh, Gasteetako bat eta, bueno, ba, eh orain e, aste honetan etorri para paraskibizunak saiora, ba, eh, plataformaren isenean, Plataforma por la solución de los encausados en la operación Araña, iseneko plataforma horren, eh, bueno, kide delako eta eh, aipatuko dizki Ba, nola izan den bere e, esperientzia personala e, operazio polizia baitan eta bekoa ekikontatatuko digo, pues, apurtxu bat e, zelan ikusten duen egoera politikoa e, adie aspenaskatasunaen ingurun eta bar eta be bai hit egingo dugu ba, Internetari buruz orokorrean bezelako e, kontradisiniuak ez sortzen dizkigun. eta gaiia bueno, de paso aprobetatuko dugu deialdi batzuk ere egiteko e, garraztion nandekae eh, moduz. Alpaka izan, razion, nongi... Ondo, e, Unai, bai. e, pasatu dira azte gogor batzuk, eta imaginatzen dut orain, ba, lasaiago sentitzen zarela, eta eta bueno, borrakarako prest. Bai, bai, da neta like asteetan, eta, bueno, zorionez, ba, nahi kasuan, ez da izan garaipen bat, baina baina gutxienez, banago lasaiago, kendutu kriston zama, espetxean, ko arrikua bertan bera gelditu delaako eta kondizionala eman diateako. Mm -hmm, mm -hmm, Babgu hemendik ere asko posten gara. Bai, bai, beneta, bai. Mm, bai, eta esaten dugu aste hauetan zorrunbiloa e, ba, bizi izan duzula, baina egiatan e, biziai, bizitzen ari garen e, eraso hauek, E represioa haueu eh esta ain, ain berria ere badira urte batzuk, ba, delito de odio eta mosaldegea, besalako eh truko legalak asmatu egin dituztela eta bueno, zuke ja hone ingenurren experiencia ke jaogeko duzu, zuk nola, nola analizatzen duzua guztia. Bueno, ba, ba, azkenean nik uste dut alde batetik eh Nazionalean daukatela lan asko orain eta eta represioa ba bideratuari dutela orain, ba, ba, edo zen kultura ez, edo ez dut irraien itxegitea mm -hmm. zuk esan duzun bezala delito de odio, edo, eta ematen du enaltezimentorekin ja ezin zutela e, katalanei e, bertan sartu ordu orain atera dute delito de odio bat katalan guztiei bertan sartzeko, eta bueno, edo zen gauza gatik edo, edo iritsi gatik e, delito de odio eukitzea hori bai. E, urriak bateko referenduna kun zirenean e, ba, mota eta kolore guztietako poliziek kunnt ziren e, aporeio sabebesten eta berainentzako noski baiet ez dela egongo inongo, inongo deliturik. Beraz e, azken urteetan e, gehien bat zare sozialetan eta eta baitare raperoen kontuekin, Nik uste dut, ba, dutela ba, errepresio, errepresio puntu hori eta mozaldelegea izan zen azkena. Hau da, ni adibidez, eh, armiarma operazioaren eh, irugaren fazean atxerotu ninduten uh -huh. eta, eta gara joietan eh, gehienez ziren bi urte espetxe zigorra enaltezimento del terrorismo gatik ez. Horain, eh, mozaldegea Adela zutenetik eskatu al dizute 3 urte edo 3 urte eta erdi, uste dut. Mm -hmm. e, delitu e, berdinagatik eta kasua da ba, ba, baltonik edo edo la insurgenciako eh taldekiderra, pero ek eh daukatela sigorra naiko, bueno, firme horandi daukatela e, gorenean e, rekurtsoa egiteko aukera, baina momentuz eh, lain sujeziako daukate bi urte eta bat eta eta baltonik hiru urte eta erdi. Mm -hmm. Askar esaten dela, baina hiru eta erdi abesti bat egitetik monarkiaren aurka. Mm -hmm. Hori salvajada galantada, eta ja. gainera hori zuzenean espetxean pasatu beharra, hemen ez dago salvazio horrik hemen asmatu dute de... be... margen horiek tarte horiek ez egoteko espetxean sartuta, Claro. Bueno, no, bae, este, eta tea. gainera e, e, azken finean o sea, erdela erreprensio eta erazpen aurkako erasoak erdire la berriak eta uzkal herrian nondok dakigu egin ardibeltza egunkaria atxilotu zituzten, izti zituzten e, azkenean o erazok egon direla askotan ez baina orain zabaltzen hagi dutela hori eta orain ja mesu argi da eh? edo nork zartu alda espetzean bat idatxeagatik, ez bakarrik idatxeagatik, bai gitzik, eta bi hortz, bi, joe, e, zei e, retu, egiteagatik, hori xe, hori da, saurik kasua. Eta, eta, eta hori da, egobutela, igau dutela espaloi bat e, e, represioan. Uhum, uhum. Bai, e, esatzen dugu, edo nor sartu daiteke gartzelan, bla blablala, baina gero badakigu, hemen, ez etz, e, depende ze norantzako e, kritika egiten duzun, e, sartzen zaituzte, edo e, ez dute kasurik egiten, porque hemen delito de odio asko egondira, egondira fascista asko beinda berriro hameatxoak egiten, eta salvajadak esaten, eta inoiz zer pasatzen hemen. Ba, bai, eta adibide bat jartzeko, daukagu Falange Vascona nabarra hortik egunero eh ziokatzen egin izango den urrengo helburua e, zer eraso duten, dute alabedi irratia e, altzasuko herrian e, ba, ba, daukaten e, lokal bat eta egiten dutela bere arroptu egiozoarekin, eta mm -hmm, mm -hmm. zeinalatu, taigero egin, eta erdela eser gertatzen, eh? Impunitat hori da. Bakarri dago bideratu eta eskertia rehi, eta bitare, nik esango nuke bitare bilatzen dutela askotan eh, militante politikoen aurka jutea. Hau da, eh, armianam operazioetan egia da, denetarik dagoela, eta eta bueno, bateratzen ba, dute batek esandako... Gauza bat e, etariburu, zedordak itzer, eta gero atxilotzen gaiturtzen beste asko militantea garela, eta idatxidugun bakarra izan da presoen aldeko mesuak zabaldu, e, amnizien aldeko mesuak zabaldu, ongi etorriak eta eta lako, eta lako gauzak. Ose, azkinean, bereik, ose, egia da edo nor gauzi aldela eta, eta erdute kasualitatez egiten baita e, ba, beretxean, Ezer egin ez duen bati, bakarri txio bati daztagatik atxilotzea eta baitare militante politikoia eskenean mezua da. El honor eh, atxilotu aldugu eta espetzeratu. Mm -hmm. Ez gainera zure kasu zu konkretua oso, oso eh, esanko... Eh, eh... E, bueno, oso ondoa diraztendu e, zaten ari zarena, ez? Zure kasuan, bueno, argian irakurri nuenez e, atxilotu zintuztenean e, tuiterren ez zinenain popularra e, eta gainera ez dazuk zuk idatzik gauza bat zuen gatik, baizik, eta beste kasu desberdin bat, da zurea ipatu, kontatu zen landen hori? Bai, bai, kuriosa e, da eta, eta gero gainera jarriko dut adibide bat e, nire kasuan atxilotu ninduten ikustu dut, egun ta hogei e, garritxale nituen. Negra man, iru, lau, gozilaretea erabiltzen, askotan txoreak eriak izateko, askotan e, ba ez, ezertaz e, e, hitz egiteko, baina e, erabili nuen, hazi eran, ba, gazaren zerrazkiak hasi zenean. Hmm. <laughs> <Azizenean>. Eta... <laughs> bai, maitia ezkereka asko. <laughs> eta laumea. Right. Bai, maitia. Eta... Eta... Reno, e, nere kasuan izan txiren bertxio bat, Eta Josuri Betzeberriaren omenaldiarekin Eta mm -hmm. askotan az, az, askotan askimarratu dudana da Izan zela guztiz legala e, ekitaldi hori Izan zela guztiz legala ez zuela inongo e, judizalki ezer egin horren aurka Eta gero omenaldi horren Argazki bat ateratzea gatik Zartzen didate del terrorismo Eta gero, e, janera e, Twitteri idatzi duen, du, duenari, erdute zigortu, hau da, erdute ezan nahi, zigortu behar dutenik, eh, ez da, yeah. butiago, baina, bueno, erdutela zigortzen gauza batzik, eta kaso netan zigortzen bidatela neri, eta ni bakarri neuken, bi bertioak, zio bat nerea baita ere jozurekin, eta kero ezkegitako eh, bideo bat jartzen duela, eh pues lo por YouTube eta a hacer ciencia la ba típica erak, eh, erakunde armatuen logoak eta hori dena. Baina mm. baina genean esaten duguna eta esan genuela bai hautitekin nazionalea bai eh, gorenean da bideo hori ez dutela ezabatu. da, ni delito bat egin badut. Bideo hori zabantzeagatik Zergatik ez dute ezaten, youtuberi adibidez, bideo hori ezabatu behar dutela. Mm -hmm. Erdute ala eskatu eta eh, delitua jarraitzen du bire, bere bidea, ez? Ba. Hori delitua izatekotan, noski. Mm -hmm. Bere ustez, ez dela. Baina, ja. bere bidea jarraitzen du. Bai, hori dira bi, bi komponenteak, ez? Eh? Alde batetik, nola, eh, bueno... Eh, Ez daukate hori zentzuratzeko horik Besteela joango ziren Bideoa pues, publikatu den plataformara hori Esa uh -huh. edo Kartela eginduen haren kontra Edo e, omenaldi hori Antolatu zuten kontra Horren kontra joango ziren, eta zeukaten horren Gogorik e, zuten, zuten egin, eta bueno, guere posten Gara egin izan, eses? Baina, no, sí, baina, baina, no, sí, baina, bueno, baina, baina, ja, eh, baina, ja, baina ja, demostratzen du zentzuri, hori daukala inongo zentzuri Bai, da, gero beste alde batetik Gualdekiaz moa, ba beste gente bate B hori difundidu deien eta eta izun berean edo edo, edo castigo berean jauskoa eta bai dela beigarren partea aipatzen zenuen 120 hogei zen dituela siera horretan eta orduan ez, ezien ezien euren ikuspuntuan erori horregatik twitterren idazteagaitik bai izango zen pues aurretik ere pues egon zirelako bai bai argi dauka ni jarraitzen batzuk egunituten eta eta dauka horregatik izan zela osean, eh, militantza politiko sigurtzeko asmos hmm. ba, hartu zutela twitter etaik moduan ba bueno ba, ba, orain, Bidez, julenekin, e, amurrioko gazteonekin, egin duten bezala, mm -hmm. errotu guti batekin piltada bat egin dut agatzi, lesakan, urteko gartela zigorra Bai, bai, bai, orixe. Eta bueno, parte kuriosua da baintzarte hemen egon dela Barbara Streisan efektua ez dakite terminoa ezagutzen duzun baina da nola eh, eh, agente pub publikoek nahi dute zerbait zensuratu edo baten batek nahi dute zerbait zensuratu eta beren emaitzekin lortzen dutena da horri visibilidade gehiago eman, hor duanzuk lehen sendituen eunda hogei follower eta horrein senbat dituzu Bara, ez daki 2.000 eta piko 2.000 eta piko, eh Baina, gainera, ez da hori bakarri baizik eta eh, Beraiek ezaten dute, ozade, be, bere sententzia da guztiz kontra jarria Ezaten dute bakarrik eh, bertxeltzagatik egiten duzula eh, difusión, ez uh -huh. Beraiek bere sententxarekin egin dute difusión da eta, da, eta elabide guztiek sententzia hori irakurtzerakoan Eta aipaiketan, eh, eh, ba, sigortzen zeina, irakurtzerakoan egin dutela zabaldu mezu hori beraz. Mm -hmm. Kristo kontrasan kontrasana da hori., Laskenian mm -hmm. bueno, ba, ba hori badatigu egiten dutela zigortzeko eta ez justitza egite egiteko noski baiit, eta zaio bueno, hori hori tokatu zaigu eh euren ekintzen artean e, bueno euren ekintzen atzetean ikusi laike aprobetintzino bat ez da ba aktitutude bat edo e, jasartzeko erabiltzaileen erabil artean e, ze ze edo gure dabie sortu zer ser ser eraso zuten dau honek ekintzak indabesenak Jolniku zer dut argi edela, e, e, beldurra zabaltzea. Azien zinean guztiok orain e, idazten dugunean, pentsatzen dugu zer idatzi, pentsatzen dugu zerri zer, e, bertziokatu zerri eman favorito, za kriston, kriston e, mosketa egin e. e, e, ba, dute. Eta nikuzi sinuenen neha txiloketa gero, gero eta gutxiago jendea salatzen zitu dela gauzak, beldur hori egatu dute, eta nena hori da. E. Egon hork atxilotu aldutela, eta eta beldur hori, ba bueno, ba zabaltzen, ba ba, ni gustezu, ba beste represio mota bat dela, es, eta eta eta gustezu horitzarrez dela beraientzako nahiko eslakite e, baina baina menos dira hasten dutela gentean beldurra dela dute, e, un treskundarrek rosin e, dago aldute, idatzi, mm -hmm. medatatu Berdin dio persona bati normala, berdin dio tal de bati, berdin dio eh, eh, eh, partidu politiko bati, o sea, berdin dio, berdin dio hmm. esta, Es que bueno. isen be mezcla la explosivoa da, esta. o dentxia nacion, nacionalari geitxen botxazu, eh, edo señen ideologiaren acceso a edo, batxinen mezcla explosiva da, ez da Bai, bai, bai, bai, bai Bai, bueno, begira, unian, Pablo Jaselen epaiketa berak ongi salatu zuen eta oso arg itzegin gainera eta eta beno ni nere, nere garaian baitaren epaiketan salatu nuen baitare ba bakarri batzu ez zauko seguela nori eta beno, badakigu lurzun dauden bai auzitegi nazionalea badakigula nondik dator zen auzitegi nazionala badakiguzela tribunaldo orden publiko mm -hmm. eta dira ba berdina berdinia batzuk alde batean beste batzuk kalean bakoitzak egiten du bere lana baina baina dago beraiek eh, bando berdinan daudela eta, eta beraintzako gu eskertearrak gorriak independentistak garela garela bere bere aurkaria, ez? Ez ditugu ahastu nahi besteak. Hemen aipatu dituzu Balojasel, aipatu duzu baltonik, la in surgentia taldekoa, rapero atenak, julen, aipatu duzu bai, eh, Amurrioko gaztea, eh erriarria agorritzen sait buruan. Bai. Eh, bai, eh, ba, ni gustezu begira, casualitatez Alfredo da espezial saltzen den Leningrada. Uh -huh. Eh, egia da dela, eh, eh o er de edo soilik eh, eh sareso Baina daukal e, bide berdini, hau da e, preso ielkartasuna, elaraztea gatik, akilotu zuten eta kondenatu zuten, urte batera enaltecimiento gatik, eta gero armiarma operazioan gauza bera Armiarma operazioa gatik, e, sartu da beste kondena betetxera, kondizionala edo e, ez, askartasun kondizionala apurtzueleko Hori, baita ere da, orain ni daukadan arrisku hori Hemen dik irurtera edo sententziatera zenetik irurtera, agian ja urte baita pasata Badaukala, badaukala e, e, arrisku hori, ez? Eh? Mm -hmm. Zenpiñean oso pozignado, eta bueno, ba, imaginatu umeak ja zaizera, bueno, asko bai, bai, bai. zenpiñean, o sea, honor, zartzea, e, e, zaila da, gogorra da eta argiago alako gauza batengatik, ez? Eh Ar, mm -hmm. zure zure zu pentsatzen duzula biderazteagatik. Bueno, zu pentsatzen duzula idatziko ba genu beraietak pentsatzen duguna, bueno, Oscarro. <gülüyor> baina, baina hori, horrela dago kontua. Baita ere begira, astean, ezpaitu zuten Gaiet Prieto dela Barakaldoko ez daguna hori Berei eh atxilotu zuten. Hiru urte pasadirat atxilotu zuten etik, hartu zuten eh, eh, kaletik, kotxan sartu manera jotzen señala, utzeko espiritan edo lan gelditu ziren ikearen azkalean holan, ba mehatzaten, osea, bizkaia bortizanilaz, osea, ner atxiloketa lasa jo hisantzen, es nuke es Ez nuen izan alako arazorik, eh? Habe, hiru no, urte paz jaira. Jut da, bi urteko gartxela zigorraren eskairarekin eta lau mila euroko izunaren eh, eh, mehatzuarekin. Mm -hmm. Ba, absolbitu izan dute. Mm -hmm. Eta, ba zeuka, ni nituen bertsio bertiniak eta, eta alako txiba baita ere jozuri eta eta beste, ba, askatasuna lortzen zuten beste preso hori ongietorri ugru, hau da. Zer esan nahi dudan horekin, azken finean, ositekin nazionala dela una loteria macabra. Mm. Eta tokatzen zaitzu bat, ke, zutaki, e, gogoekin etortzen dela, ba venga, ziponia e, mogo diogo egurra. Eta mm. txaiet, juntzen baita ere, duintasunez, estanez, berak e, bauri, e, presoen aldeko e, txioak idatzi zituela, eskatuzun Alfredoren eskatasuna, errekizero. O sea, O kisuela, eh, ba, hori bokorak, borrokatzeko grinia hori epaiketan. Eta begira, ba suertea udiki du. Eta nikuzte dut hori dela suertea eta errarria hartu du, ba, ba bueno, o izan dut sorte oso txarra. Bai, bai, bai. bai zuk diosu dela loteria bat, eh, nik dagoat beste teoria bat ere, bai, eta da, eh, askotan badakite amaieran absoluzioa etorriko dela, ez da ez da bilatzen gero kondena bat, bilatzen dena da, desde el momento enketa detienen eh, pre... Eh, eh, Eh, epaik eta egiten den bitarte horretan bizi du zuen infernu hori, ez? Zigorra, zigorra hori da, ez jakitea sergertatuko den, zure kasuan gainera familia, bueno, pues aupurtu egingo dizuetela gero eh, bueno, pues nahi viaje bat viaje bategin egin pasatu, eh, baimena eskatu bat duzuela askotan eh, joan barzaretela astero edo hilabetero eh, komisiaria bat etara zuen eh, loko kapena ematen, eta bar, eta bar, oza eta bueno, por supuesto, eh, zaudetela eh, jarraipena jasaten, eta abarreta. Nik ustedut askotan aldez aurretik dakitela ke no ai base eta ez dela pasatuko azkenean eser, baina berdin berdin interesatzen saiena da bi urtez, hiru urtez lusatzea sigorr e, eta egotea zuek erreprimitzen e, eta edonori tokatu saio gainera. Bai, bai, bai. Bai, eta eske azkenean beti joten gara, ez... E... Azken momentura, ez? Gartela zigorra baiala ez Baina ezke, mm. horretan gertatzen diren gauza dira izugarrizkoa Oza, mm. nola etorri aldiren, ikoletorek zuretzera, atxilotxera mm. Por unos twist, oza, bedali aldizute beraiek nahi badute Baina, oza, e, e, izaten da guztia, oza, azten denetik Bukatzen denen erate da izugarria mm. Bera aldizute notifikazio bat epaiketegira juteko Erdute hori egiten, beraiek sartu e, nahi dute beldurra eta gainera saldu nahi dute baita politikoak, egin dugu hau, tatata, eta xasale sozialetan ez dago. Eta gero baitare armi-arma operazioak aparte, egondira beste, e, beste atxilotu behiago. Atxilotu dituzte lan banan-banan, iaia esarati e, gingabe, eta horren artean daukagu e, napar bat holazti. Horazti, orain e, dela bi irugazte bat zeukaren ausitekin nasionaleera joateko e, e, ezkaera eta eta lesobigentzia zibila dien du eta ez la gertu. Beraz, pues, Beraz, eh, inmomentuan momentuan, chego arrisku garekin dago. Mm. Ta nera eramaten dute, o sea, deklarazio sea, eh, baka, bakarrik, o sea, ez dutela egiten, adibidez, Irunieko ezaitegitik, eh, nerekin gertatu zen bezala Barakaldoko epaitegitik, eh, ba han eh, zeun ezailea galdera batzuk egitea eta listo, ez ez. O sea, biralzen dizute Madrida jotea. Bi aldiz, lehenengo deklarazio artzera Eta, edo, eta olazti, ba zeukan, bueno, gara, dela e, e, kasetaria, dela hotza lan egiten duela, lainen, eta, mm -hmm. eta, eta, eta e, ozera, dela hostia, ber, ber txiotxeagatik, edo, edo txiotxeagatik, kartel batzuk, manifa legalak izan direnak adibidez eh, bat alde mendikekoa, edo beste bat presoena edo erakitxe, horren gatik, epaitu nahi dute, mm -hmm. o eta legalak izan direna. Eh, kontuak epeitu nahi dituzte. Bai, bai, bai. Azken finean, uh -huh. bueno, pues eh, hori da daukagun estatua eh, kontrola kontrola eh, es... Ezekutatu pues nahi duena gizarte honen e, gainean eta bar Eta gutakago internet eta askotan pentsatzen dugu pues, dela plataforma bat iritziak zabaltzeko Eta gure eta gure kolektiboetatik sortzen diren ekimenak ere esaguta erazteko Eta hor dago balance horretan, ez? E, bueno, dauden medio bai, tradizionalak eta be, oikoak eta internet bihurtuak herramienta potente bat hauen txako, baina euren ere bai Bai, bai, bai. Bai, eta ganera beno, internete bak nikuztuko oso bezala daukate bere alde onak eta zerrak. Ez ni ja ezartzen e, Twitterren, megiratzen dituz, e, ba jarraitzen ditu da ledabide batzuk, nire pidagarriak direla, beraietaz hartzen ditut e, bere, bere, bere berriak eta eta bueno, gero ba, badaude beste batzuk, e, beste Twittero batzuk, ba, ba dutela eta egiten dutela kristol lana pedagogikoa, informazioarena adibidez ah, Yemeneko zarraskiarekin ez, ez balauka zu Twitterre, ez anteratzen. Ja, ez ja. zara txarabado dela pare bat irudau kontu oso honak, ematen dutelatu informazioa, nola, Arabia, Saudi, botatzen dituen, bombak, Yemenen aurka, humena aurka, eta hori guztia, izilega dute monarka eh, espainiarra, beraiekin negozioak egiten dutelako. Beraz, Azkenean o sea, dauka bera riskoa, eta beste risko bat dauka ez dela errepresio boki begiratzen Nik esan nahi dut, batzutan galtzen dugula ez eh, dakit, es, eh, eh, baina, baina kalea galtzen dugula Egiten du dugu momentu batean ordean kartel bat, ateratzen dugu Twitterren, Facebooken, mugiltzen da, Whatsappen bidez, leku guztietara, eta ez dugu kartel bat jartzen eh, kalean ez. Eh. Eta, eta hori da baitare, internetek daukan beste beste arazo so, arazo so bat. Bai, eh, azken batean internet eh, bihurtu dela burbet eh, komunikabideak edo ez deukesan eh, klase sozial hoe, eh, ba, euren eh, difusio egin deien, ezta? Bai, eh, bai. gero bezaldetik ikusi laike, ba ba askenengo errepresio poblada hontan, ba, estatuak ba internet kontrolatzeko dekon intentsinua. Honek esan gure dau, ba, ba argiki eh, internet dala eh, hegemonearen, eh, disputaren eh, esparru bete edo. Zukzen ikusten dozu militantxe interneten, eh? bal dago, benetako nguyenen dik? Militantxe kalean egon behar dela, beti, beti. Eta internete dela, erremeta bat, bakarrik, eh, ba, ba, ba militantxe ateratxeko. Kontuz hondiarekin bila ber zara, eta azkenean ema ematen duu ematen dute e, kristoni informazioa txakurrei hmm. eta eta bueno baita ere gertatzen dago whatsappen bidez eh o sea, jendea, whatsappen bidez hitz egiten hitz egiten du guztia dela guztia gerdaizera eta osea Eta harrizkoak ez bakarrik interneten baizik eta mugikorrarekin, eh? Mm -hmm. Eta hori, hori, ez zara soba da eta hori lehen esan dudana, hori ba ezin ean galtzen dugula, kalea Estatuak egiten du baitare, alegin guztia hori kontrolatzeko baitaren mina egiten diolatzen mm -hmm. Eta hori baitaren ikustut jarri behar dugula eh, erdakit, eh? Ba, ba gutxien ez bere, bere lajusta medida Beraiek baitare egiten dute, mina egiten dutelako Twittero asko edo sale sozialetan edatzen diren e, e, e, gai asko. Mhm. Osondo. Osondo bai, ni kere uste dut eh, badagoela goraka bat eh, militantzien eta kolektibuen adirasteko gaitasunetan, baina be ikusten ari galena da hori, eh? osea, batzotan hori arriskutua, erriskutua izaten ari dela eta precisamente zuek eh armi arma operazioetan antzilotuak izan sareten, pues lenengo eskutik hitze egiten dazu. Eta itzigiteko sortu duzu plataforma bat, eh, plataforma porla A ver, es Luzegui a Jarry Diosi Luzegui, va, va Plataforma por la absolución de los encausados en la operación Araña Da, Jarry Diosi isena Hauzela antolatzen das, no nos arete Va, a ver, no Izan se me gira, eh La ugarren zareka garekin Bertan hachelotudu toako batek Zan suen ja, hola zerbait Erra gitzere, a Jarry isen contactu da Beste pertsenerkin, egin gane uen zarebat ori mugitzeko Eta, eta gaur egun ba gaude horra bera hogei, hogei pertsona Ako hitzak bere, ez, bere <gülüyor> militantzia edo bere gaitazuna ega hundia edo txikia izan arren, ez? Eta, eta ba gaude gehienak Euskal Herrikoak azken finan baita ere operazioa guetan e, atxilotutako gehienak Euskal Herrikoak izan direlako, eta hori egiten du baita ere daiz, eta zaila eta bera enbarakaldon bi gaude orain irunean eta eta Eta baita ere, hemen daude lanean Biak ajanera dira e, Kasetariak uh -huh. Bolo epaiztu zuten Ere tribunal berdina Eta sartu dute bi urteko gartxela zigorra dauka epaiketa bat e, Duintasun martxak Madrileko duintu, duintasun martxak grabatzeagatik gati, zuten Eta, bueno, abetikoa, gipoitzen dizute Eta gero zartzen dizute atentadola autoridad Zei urteko gartxela zigorra, edo sei urte sartu alda espetxean, ez? Ba? beste beste kasu pizka bat ligarria. Mm -hmm. Beraz, ba atolatu gara pizka bat eta sieran ba, izaten zen bakarrik ba, ba, ba, informazioan batea baitut herren bai Facebooken eta zabaltzea. Mm -hmm. Eta bueno, ba, ba, bueno, ja pasen urtetik egin du gausatzoren bat, egin heruen ba, ba, jarri, ez? Aurpegia eman baita ere izan gara plataforma eta egin dugu konzentrazio bat, kontzertu batzuk, hitzaldi batzuk, eta horretan gabiz. Mm. Eta orain, amairurako e, badago e, de jaldi oso guretzako garantzitsua dela, hemen euskal euskaderrian ditugu di de jaldi, bat da saspinetan Bilboko Arriga plazan, bestea da Irunian, Udaletxeko plazan eta bestea da Hernani bostetan. Mm. Azte artean ezan ezo. Noiz da. Eh, mm -hmm. Ba, no eh, amairuan asteartea. Amairuan, hori da. Aztean, bai. Bai, bai, bai, bai, asteartea. Eta beno, eh, jasotzen ari ditugu atxikimentu asko, eh, alderdie, sindikatuek, eta beno, hori ba, baita ere, ba, ba, postekoa da. Mhm. Uh -huh. Eta eta ideia da hau aterara giren bat, eh, Madriletik, ba, baita ere, ba, ba, zeudentalde batzuk, baltoniken aldeko, bueno, baltonik maior Mallorcakoa da, baina, bueno, talde berdin ere, eh, baltoni jaseler dakiz uh -huh. eh, Madre de Madrid contra la represión, uh -huh. azko, biludira, eta talde asko bildu dira eta eta begira azkenean daukagu mundu mundu zabalean zea. Ba, ugi baino gehiago. Oh no. eh, Amerikan baditugu ba ba leku gazkotan, Argentinan, Guatemala, Honduras, eh, Espainiaren bajaden aurrean. Uh -huh. Dublin, eh, Berlín o sea, lortzen ari dugula. Bo, bueno, espero nikuz dut espero genuen araka sta. Gerota gehiago eh, etortzen dira, Burgo, Zoria, Asturias, tal desberdinek, bakoitza bere bidetik, egiten du, antolatzen du, adierazpenazka eta aldeko konzentrazio bat, eta beno, nik uste dut polita ateraldela. Mm -hmm, eta baie, eta beno, ba, ba, baitane hori egiten du harreman bat, talde batzuekin, eta indarpizka bat, eta gaude de, pues eso, 4 bat ozen kalao, eta bueno. bakoitza leku batekoa, eta beno, e, zeiltzen du asko dinamikak. Gero bestaldetik aprobetxatuko du baita ere eh 17an eh, badago, hainen eh plataformaren kontzertu bat egongo dira itzaldia, bueno, eh jardunaldi batzuk, ez? Bertara joateko dei egiten du eta baita ere lagelon, Gelon badaukagu eh itzaldia baitaren ni naizela eh hor gazte batekin eta eta beste itzle representatu batekin leioako orarenetik. Beraz Lorenzo egiten da itzulagausak eta eta pizka bat guztia zald, e, zabaltzen pizka bat mm -hmm. e, bueno anda ka berba iraganaz indugu berba ohingo oraingo orain eta zelan ikusten dozu etorkizune eh honetan begire ikusten dozu estatua seguiduko dela bere bere baitan eh jentea erreprimituen ikusten dozu ba Ba, beste, beste bide batzuk edo ba, militantzia e, internasionalitzatzeko edo difunditako zelan ikusten duzu gauzea? Ba, ni zoritxarres pentsatzen dut berai jarraituko dutela berdin Eta, bueno, azken, azken adibidea da delito de odio Eta da, hori, ba, ba, o ezin sea, e, e, duzu etxer esan, zinke takusen de delito de odio Hori, bai, ezaten ba duzu bomba ba, San Mamesen, e, Camp Nou, Katalanak iltzea, Erdaki Noi Ba, Guda Zibileko, e, e, Hildako, Iburuzko kisteak eta hori dena hori erdute zigortzen, inden inora, ora gero ba, Carrero Blancoaren e, mm -hmm. txiste bat egitea gatik bat ba, txilotzen zaituzte eta Carrero Blancoaren txisteak egiten ziren e, tipika tip eta kole egiten zaituzte ba, ba, ba, ba. Zat, ba, ba, ba. E, Erabaten nahi dutela eta nik dut ez direla e, txiko Baina baita pentsatzen dut pizkagilago antolatzen bagara eta eta altalera zareetan, daukan zerre hori, kalera ateratzen badu, gauza kaldatu aldirela beti. Uh -huh. Bai, eh, nik Baina... lenguan irakurri nabenean artikulu bet, gauza oso interesgarri bet eh, esaten zauena, da da, eh, delito de odio bera kontxeptuek eh, matiz bet bat de kola, ez da? Eh, ez da delito de odio, berez, baizik eta delito de incitazión al odio. Eta, uh -huh. berez... Eh, ba minorientzako edo e, sortutako ba, minoriak edo babestuteko sortutako e, e, delitu edala edo, es, minoriak esan daigun eh eh ba, raza, religión edo Para, kulturalki minorizatua dausen eh uh -huh. e, ba minoria babesteko, ezta? Eta gero dinos kue baten batiz hartu hotziela delito de odio e, ba, polizia baten kontra edo seo seriagatik eta, bueno, Alde batetik eh, polizia diskriminatu bere profesioagatik, ez da parametro horietan sartzean eta bestetik, polizia poliziaak bete aukingo da babantaia edoseinen aurrean, ez da? Dapur bat ba, kontradikzioa no, si da beresz. No es que no es que, es que nada dute haun un extremo de la hostia, o sea, irakurri nuen baita ere eh reusen tipo batek tailerbase ukana, esan ziola eh polizia nasionaleri ez ziola con bonduko ba ba urtarrila, o sea, urriak bateko eh represioagatik. Hmm, ba, bueno, hmm. pues, delito de odio baitare, o sea, err daukasula hmm. eh eh edosin edo dauka eh no den eh esto de conciencia. Bai, hmm. no, no objeción. objeción. Objeción de conciencia, edosin lanetan, edosin lanetan, hmm. o sea, mediku batesan aldu que no va ah. a ayudar a una mujer eh, a abortar, a hmm. eta zu Ezin duzu esan polizio bati bere represioa gatik eta herriaren e, kontra, hordartxagatik, erdiozula e, ez ere egingo. Mm -hmm. ba, hori, da, namaten dute, pues, suono, e, erdaki, da, da da zaila, eta gainera da, pues eso, aterautela txisteratik eta nik uste dut aterautelagen bat catalunyar en kontuarekin porque claro, Berlaye sin dióte en altecimiento pues bueno, claro. pues verdin dio. Mm, o sea, claro. ikusten du su goreneko autua joikeraz eta bestea gartzelan eh Eukiceko, y bueno, pues ese... es o sea, da lothagarria, eh, zetazkenean, bueno, ga era batera dute represioa modu esverdin eh modu esverdin eta beti eh leku batera bidiratuta, eh. Mm -hmm. Holanda, Holanda. Ba bai, Bueno, eh badanamatzagu ordu erdi pasatzo, igual a el carrisquetacho amaitu beharko dugu. Eh, mm. eh gausatxo batzuk amaitu aurretik, eh plataforma para la solución de su en causa operación maraña eta zuek danok Zuen, kasuen inguruan gehiago jakiteko, informatuta egoteko, no, ze, non, non begiratzea, gomenatzen diguz. Bai, ba, Twitterren bidez daukagun kontua da, e, arroba, enkauzadoz, arana, ez araña. Eh, claro. Ezen eh, dugulako, bero batzuk esan dute begira hau ekaranistak ez <laughs> <laughs> Bueno, pues hala, pique di ahoz komen, no? Da, eta, eta, eta han zabaltzen ditugu kasugeienak eta Facebooken Plataforma por la absoluzión, o sea, izen guztia da, Oso, no, jarriko ditugu Bala. interneten e, hau publikatzen dugunean Bede podcasta berriro entzuteko, jarriko ditugu link batzuk e, esagutzeko Best, Beste medi hori, komentatzen diguzu? Eh, ez, eh, eskerrik ez, ez, asko elkarrisketagatik. Azken finean mm -hmm. eh oso e, bosgorailu gutxi izan ditugu eta, eta eta eta beno, nik uste dut ba, ba gehienetik ez dela e, e, tamainako e, represioari mm -hmm. garrantzia ematen eta beno, ba, ba jo eskartzen da, era ba, ba, herri irrati batetik halako e, e, irrati libre batetik halako elkarrizketa ukitzea frustra eta eta bueno, manera gabe eta zer okay, gabe, yeah, yeah. beste bat zuta nez. Gara adibidez, eukidu dut bat el confidencialeki bete jarro lo que saka nes. Bai. hartu gotzie, dut da ben. Pero Amaitsu baino lena igualain daigu n errepasu ertorkisu landeko usan zitagas. ditu aste artean, 13 bai Iruñaean, bai Bilbon, Zapiretan. Iruñakoa Eh, izango da Udaletxe plazan, mm -hmm. Bilbokoa izango da Harriaga eh, plazan mm -hmm. eta hernanin antolatu dute baita ere, bat zio batzuk eta hernaniko ikasela bertzealeak da hori zandibute baita ere, bostetarako egin dutela konzentrazioa gaztetxean mm -hmm. beraz, horiek izango o sea, bat dira eustez garrantzitsuenak, baina baita ere, amazazpian, bai beha zainen, bai Eh, lakelo gaztetxean, que lo Santurtzin uh -huh. ba daukagu beste bi batean egongo da eh Boroka zetaria uh -huh. bestean egongo naiz ni Osoondo Osoondo Muy bien muy bien va ba, asko kasko andeka Zuei zuei esker Egungo harremanetan Vale vale Derto hau Tato se xa tardabas de verán Invaden aterriña xas turistas alemáns Mollando a sardiña nunca cho de pan E aquí non se pide paella paspán Non son illas que imán Este grande paraíso hain que irán convertar Noutro luxo para ricos Cemento pelotazo Tópicos tan típicos Galiza tropical Eche sitio distinto Noide, lua, estrelas sobre area Berrarlle pavo Que esta roncarna xerta Berreos albaxe Cos ondas orquestras nin pinche no mar Ni lumen a foresta que presta, que xa chegao trebon Que non te pille vendo a televisión Danos o seu xo xoco de especulación Outro desaloxo, outra ocupación Mi permos nació lembranzas se soños Volta rutina non quero mais choros Coidarnos vivirmos en pensarno como Sentemos apertas que agardes de otono Balcóns turistas moi ben non casa Seis un pasaro ou un avión Pronuncia sanjejo con aires da castellana Basir diretti no un curro gen benitor Nun e veranda estrellada E operando a walking class Cogimos forzas todo o ano Para estropeares Estatu Espainolean, hogeita bakarren mendean bete-betean sartuta gaudelarik ez dute adierazpen askatusuna errespetatzen Gaur egun, hogei artista baino gehiagok olerkariak, raperoak, titiriteroak eta bar, kartzela zigorrei eta izun altuei aurre egin behar diete harteren bitertez adirazteagatik Baltoniki, raperoa ia lau urteko zigorra ezarridiote bera bestien Pablo Hasel, raperoa Amabi urtez espetxera dezaketen bere abesti eta tuitengatik. La Insurgenzia Musika Kolektiboko Amabi Raperoei, bi urte eta egun bateko espetxe zigorra ezarridieten haien abestiengatik. Resistenzia Films ikusentzunezko artistari, audientzia nazionalera joateko zitazioa egin zioten, eta bi urteko espetxe zigorra eskatu diote preso politiko hoiak elkarrizkatatzeagatik, eta injustiziak xalatzen dituen ikusentzunezko materiala egitegatik. Alfredo Ramírez Sare osoela bitartez saderas egitegatik estatu espainolean kartzeleratu duten lehenengo pertsona izan da. Urtebeteko espetxe zigorrera kondenatua. Berriki jakin izan dugu Amurrioko Jule Ibarrola Gaztea igandean espetxeratua izateko agindua dauka, errotulki batekin pintada simple bat egitegatik soelen bidez irittze ememoteagatik, beste hiruro egita amaoz pertsona gehiago daude Army armaba operazioa delakoaren barnean auziperatuta. Eta askoia da kondenatuta. Tartean, lehenago zaz desozelen bitartez aderespenak egitagatik urtebete eta zeile beteko zigorra eharre zioten eta harain manifestazio bati buruz bere komunikabiderentzat informatzeagatik sei urteko espetxe zigorra eta 6.000 euroko izuna eserre nahi dioten boro kasetaria. Zerrenda, zoritxarrez, amaigabea da. Horregatik, iragarri nahi dugu, Otsailaren amairuan zazpietan, adierazpen askatasunaren aldeko manifestazio batean dela Solen, Madriaren, Eta bertan salatuko dugula Estatu Espanyolak ez duela adirazpen askatasuna errespetatzen. Eta jendea jasartzen eta ezpertxearatzen ari dela bere iritzeak eta sentimendoak adiraztegatik. Artearen bitartez, zein zare sozialen edota eta komunikarrideen bitartez. Augusti zonartezina da eta ez dugu beste alde batera begiratu behar. Injustia zabaten aurrean beste alde batera begiratzeak koldarraren bunkera baita. Gogoratu ez dela norbaitek diotenarekin arekin, adoz segotea ala ez, segotearen kontua. Evelyn Beatriz Jol ekondo esan zuen bezala, desados nago esaten duzun arekin, baina eriotzara arte defendatuko dut esateko duzun eskubidea. Bere ideia eta sentimenduak kadereazte gatik, gizaki bat siega batean iztearen aurkabaldin basaude, zurezain egongo gara hotxeleren amairuan, zazpietan. Atzo Lorca eta Miguel Hernández etxan zirelako, eta gaur Baltonik eta Pablo direlako. Adierazpenak egitegatik erreprez aliatutako guztientzat, absoluziba! Ba, listoa, hau izan da gaurko saioan eta, bueno, nintxe bertan irakurri dizuegu handekak pasatu zigun testutxo bat datozen konzentrazioetan irakurriko dutena eta, bueno, errepaso moduan konzentrazio hoiek gogoraratuko dizkizuegu izango dira estatu osoan zehar zazpiretan izango dira ia gehienak datorren azte arte honetan martesi 13 Y bueno, Arrastico Saspiretán, ba, David es Barcelona en Plaza Cataluña, Bilbo Arriaga plazan, Burgos en Plaza del Cid, Iruñan en Udaletxeco plazan, Madrid en, en la Plaza del Sol, e, Murcia en la Plaza Sato Domingo, Urbión en la Plaza de la Escandalera, y Bigo en la Plaza de la plazan, hasta e, orte honetan, martes y trece honetan. Azte azkenean, Paloma de Mallorca ere egingo da kontzentrazio bat, Plaza del Escortzen, bale? arrastiko saspiretan. Eta honetaz aparte, ba, eh, handekak ere gogorarazi digun moduan, eh, larun batean lakelogo gaztetxean santurtzin, erreprensioaren aurkako hitzaldi bat egingo da, bera egongo da, geolarian errepresentazioan eta horeretatik etorriko da bueno, gazte bat ere bai eta leoioatik unai miranda ere bai hori izango da, larun batean daukagun zita, lakelo gaztetxean e, Eskerrek ematea berriro handekari gurekin parte hartzea getik, bueno, irola edabide bat den inean eta konkretuki irrati libre bat den inean bueno, ba, zentzuraren aurka eh posizionatzen garan argi eta garbi eta bueno guretzako berak sufritzen duen errepresio hau bueno, pues oso barruan sentitzen dugu guk ere bai, ezta? Eta bueno, ba, hori da gaurko genukan programan, ez e, utzi dola erratia, badakizu orain ausoki diok izango dugu lan, eh kolektiboa ausoko kolektibuekin egiten dugun programatzoa eta eta bueno, ba, beti egoten garela hemen kaña emateko prest. Baqos eta horristen saituzte eta azkeneko kanta batekin. Kasu honetan stop criminalización. Agur. Stop criminalización.